Allah بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد وعلى ال محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله شلون الحمد الله ندمان الله عنه ان شاء الله الله ان شاء الله طمنده رضى الحمد لله رب العالمين Mašalo. Evo vidiš, ne znam ja da li će večerašnja tema smima baš odgovarati. Ako uzmemo u obzir ovaj uvod, ali šta tu ja? Subhana ja, ja sam mama govorila od prvog puta, čini mi se kad smo pričali, ona je tu ovaj da sam rekla stvarno da sve što pričam ne vjerujem apsolutno ništa da je od mene. Sve odaloga. I ako je ovo ovako počinje ovaj uvod, a ja znam se ja ovu temu planirala još prije mjesec dana onda ako se ko večeras pronađe pronašaju se porukom uz uzvišenog a nekakve je nađi Dizarević i nije nikom upućena a jeste opet svima prvo meni pa onda ostalima subhanala. tema one koje možda nisu vidjela, ovaj na internetu ja sam napisala bude skromna jer na ovom svijetu si samo prolažnica zaista subhanala ako analiziramo naše živote ako vidimo kako mi to živimo ušta svoje vrijeme prije svega trošimo. Nakon toga ušta novac trošimo subhanala. Šta su to prioriteti naši na ovom svijetu? Onda ćemo vidjeti subhanala da naša dijela nisu u skladu sa riječima kojima stalno pričamo. Mi smo na ovom dunjalku prolaznici. Život na ovom dunjalku je samo karta za dženet ili za dženem. Život na ovom dunjalku je samo igra i razonoda i svi to kao papagaji ponavljamo subhanala. Ali da ne bismo bili one je svijeće eh, koje obgore, izgore, od čije svjetlosti svi drugi su okoristili, samo mi nismo. Moramo onda subhanala da obrađujemo ovakve teme. Aleikum Sala salam r.a. Ove teme subhanala koje bi trebale da nam budu podsticaj za razmišljanje, da li mi stojimo dijelima za naših krupnih riječi. Ako stvarno istinu subhanala razmišljamo da je život na ovom svijetu prulazan, da igra i razonuda, onda nećemo preopterećavati se previše ni iskušenjima, nećemo se previše radovat onim što imamo subhanala, nećemo se terati teretom koji ne možemo sasvom podnijeti. Olako izgovaramo ove riječi na ovom svijetu, bude kao prolaznik, kao stranac, kako nam je, kao poslanik, salalaho li viselem. Irakavo je to odabranim ashabima koji najviše volio, Subhanal. Time je izražavao svoju ljubav prema njima, savjetujući, budi na ovom svijetu poput stranca, putnika, prolaznika. E sad da stanemo i malo razmišljamo o tome, mogli bi, Subhanala, da završimo razmišljanje nakon mjesec dana ne pretjerujem kad kažem kela, ne pretjerujem kad kažem nakon mjesec dana jer morali bi onda da se vratimo na to šta znači biti stranac u tuđoj zemlji evo sestru imamo vjerovatno ima njih još ali slučajno znam da večeras imamo Musafira koji je došao Maksus iz Nemačke na ovo predavanje da je Allah uzvišeni nagradu šta znači subhanala biti stranac u tuđoj zemlji Ti ako odeš na put u tuđu zemlju, tamo osjećaš se kao stranac. Hoćeš li tamo graditi vile, kuće, uh e, uzimati teret koji sa sobom ne možeš ponijeti nazad u Bosnu. I ćeš svoje život u time, subhana Allah, da tamo osjećaš se kao stranac, živiš kao stranac. Od ovog Dunjala ka tamo uzimaš samo onooliko koliko ti je potrebno dok se tamo jer čovjek dok boravi u nekakvoj stranoj zemlji mora da živi. Dunjauk je mjesto na kome živimo, bez obzira gdje se kad u kom trenutku zadesli. Ali nećeš Subhanala u toj stranoj zemlji da, da gradiš i živiš kao da nikad iz nje nećeš izaći. I kada kreneš u tu zemlju također, Subhanala, nećeš da se pakuješ koji koferom koji ne možeš ponijeti. Evo sada, Subhanala, praktičan primjer života na ovom svijetu. E ima toliko puno ovih agencija, avioagencija gdje su ograničeni, jako ograničeni su ograničena količina suhpanala koju možemo da unesemo u ovaj u avion. I ti sada znaš suhpanala da se su uzima onu najjeftiniju opciju. Imaš do 8 kg težine nekakve koje u možeš sa sobom ponijeti i ti da ti je da spakuješ 20 kg. Ima li smisla ikakvog? Ne ima. ne ima. Ne ima, naravno. Mora se vratiti. Ti ne samo to, bolan, moraš dati tamo na aerodrom. Ti spakovala nekakve mirise koje koštaju 200, 200 maraka, ti njeg moraš baciti, onda je u kancu za smeće. Spakovala stvari koje ne možeš da poneseš, znači moraš da ih izbaciš. Ona će ostat ti ćeš putovati ipak sa, samo sa 8 kilograma. Ona liko koliko je propisano, subhanala. Pa ako pogledamo subhanala naše života, onda ako smo na ovom svijetu popu stranaca, zašto onda teretimo se subhanala bremenom koji nećemo sa sobom ponijeti? Ono što ćemo sa sobom ponijeti za garantovano, to su samo naša djela. Da li su to dobra ili loša dijela? poveće i jedna i druga. Naš zadatak, ako istinu shvatavamo poruku poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da na ovom životu živimo poput stranaca, poput putnika, prolaznika, onda subhanala, u tom slučaju ćemo sjest prokalkulisati kakvi smo mi to putnici. Hoćemo da budemo putnici koji će imati ugodno putovanje, koji neće biti umorni od putovanja, koji će to putovanje kvalitetno iskoristiti za ono zbog čega su krenuli na put. Ako si na put zbog školovanja, onda nema smisla da ti ideš, obilaziš nekakva atraktivna mjesta. Ideš, izg... Ili će se izgubiti tvoje smisla zbog čega se otišla na put. Ako si krenula na put na to putovanje da bi imala nekakvu zaradu subhanala, onda ne možeš da hodaš i ispijaš kahve jer nema tu posla subhanala ili ćeš potrošiti ono što zaradiš znači subhanala ako shvatamo ovu poruku ozbiljno onda ćemo sjesti dobro se zamisliti šta znači onda život naš na ovom svijetu kako treba da ga iskoristim kako je treba da izgleda ovo putovanje kako treba da, da izgleda naš boravak na ovom svijetu treba da izgleda subhanala eh, tako da ćemo iz računama da sa sobom ponesemo najkvalitetniji U kabur ide mi znamo subhanala, Allah da, da ti ka u kabur ne ide ništa pa ajd ali ide u djela. Jesmo sve našta mi potrošili energiju, našta potrošili smo naš život, naše zdravlje, naše vrijeme, naš novac je jeste, pripa, pripada ponijeti, hoćemo, je pripada duńalku, nećemo sa svom ništa poriti. Ali dijela hoćemo subhana Allah. Pa ako ti Allah subhana va dao halal opskorbu, dao veliki bereket A i sa malim bereketom već smo pričali na temu sadake, može da se kupi puno toga a Možeš da sebi kupiš dženet, možeš da kupiš sebi hladovina Allahuog arša, možeš da sebi kupiš zaštitu na sudnim danu, možeš da se nalaziš u hladovini svoje sadake subhanala, da te tvoja sadaka koju su negdje pogotovo tajno podijela, negdje gdje je svjedočio samo Allah subhanala vatala. Pa šta sadaka subhanala da se ispriječi između tebe i džahenemske vatre? Pa hoćemo toga. Aha, šta još ima subhanala o dobrih dijela? Ima nekih dijela za koje nagrada subhanala teče i nakon naše smrti. To jeste ulaganje u odgoje na našu djecu subhanala. Da našu djecu odgojimo na Allahovom putu. Da one za nas hajrdo učine. Pa nakon smrti da doživimo mi subhanala da Allah tela pokaže nam dijela. Uzdigne nas na velike stepene Pa kaže, ovo je zbog, dovi, zbog onoga što su radila tvoja djeca, Subhanala, zbog našeg truda. Znači, vrijedi odvojiti svoje vrijeme. Jako puno je roditelja koji su svoje djeci dali sve, Subhanala, osim ljubavi, osim odgoja. Dali su im novac, dali su im slobodu, Subhanala, u stvari, postali su im najveći neprijatelji. I da znate da djeca ta nisu uopšte sretna, ja imam kontakt non stop sa djecom. Jako puno djece mi piše, jako puno se sastajim sa djecom, molim, imu zvišenog Allaha da to primi subhanala. Da vi vidite koliko su žalostne i tužne priče te djece koja na izgled imaju sve a u stvari nemaju ništa. Imaju babe karijeriste, imaju mame karijeriste subhanala. Imaju diplome, imaju novac, imaju e, velike kuće, imaju auta. Sve ono o čemu druga djeca sanjuju subhanala. a Imaju e, e, razne obroke da jedu svaki put u drugom restoranu, ali nemaju babe i majki ta djeca Subhanala, pogotovo da vidite koji je Belaj kada, kada razgovarate sa mladincima, adolescentima koji su prošli taj period nisu imali djetinstva. Možda će u neku doba, babu i majka kad dođu u pmz -u, kad više ne mogu potrošiti sve svoje planove, sve svoje maštanja, snove u karijerama, možda će se sjetiti Subhanala su imali neka djecu. Ali ta djeca su izgubla djetinstvo, više ga nikad nema i djetinstvo se ne može nikad vratiti. I da vidite kako izgledaju ta djeca Subhanala, koliko koje njihova subhanala e, sa, sam, e, sama priča o prošlosti bolna. Iako kad, kad čujete, on će vama pričati da su imali najbolje školovanje, najskuplju odjeću, da su e, prvi mobitel koji je izašao sa najboljom Markovom, oni ga imali. Oni će pričati ove stvari koje nekom znače vrijednost, ali njima su bezvrijedna. Jer nisu imali ljubav, nisu imali zajedničke ručkove, večere, nisu subhanala imali suosjećanje nisu imali bajrame, nisu imali ramazanske iftare i tako dalje sačuvana sa Allah toga zbog toga nam vrijedi subhanala uložiti vrijeme na naše dijete zato što će taj odgoj ići sa nama subhanala u naš kabur zatim subhanala stvari također koje te, nagrada teče nakon naše smrti A mogu da budu sitnice, subhanala. Pomozi negdje džamiju kada se pravi gradi. Koliko puta se zde, desi, jel idemo, putujemo, pa zadesite namaz, neki ovaj, između, između namaza vrijeme, žuriš da klanjaš u bilo kojoj džami. Dođiš sama u džami, nigdje nikog, subhanala. Ljepota. Klanjaš namaz, subhanala, a tamo ima kutija, piže prilog za džamiju, niko sam tebe, e, Allaha i Meleka koji stoje i upisuju subhanala nema. Nemoj propusti u kutiju, nagrada teče Subhanala i nakon tvoje smrti. Nemoj propusti Subhanala izgradnju puteva, nemoj propusti izgradnja Česmi, dovođenje struje Subhanala u nekom mjestu, sve imamo mi u Bosni i da e, nemojte gledati svaki put pričam Subhanala toj količini šeitan naravno neće na pusti na miru rekli smo 80 šeitana pokuša čovjeka da spriječi da udjeli sadaku Subhanala doći pa će reći šta ćeš ti sa onim svoj, onom svojom markom Subhanala šta ćeš ti sa one dvije marke Mi smo već pričali o tome, ali evo, podsjetnike Subhana Allah. Znaš šta ćeš imati? Imaćeš jedno od dvoje, jer Melac i ona dvojica Melikas i laže svako jutro. Svako jutro i čine do hayr za onoga koji udjeljuje i traže Allahovo proklestvo, odnosno da Allah Spana Allahu umanji onome koji ne udjeljuje. To je u svakom danu. Pa, ti sad da nas izabrala Subhana u kojoj kategoriji ćeš biti? Nećeš biti između, nego il se desno, il se lijevo Spana. Zatim za ako razmišljamo, ako razmišljamo da smo na ovom svijetu prolaznici, putnici, kako putnik subhanallahu hoće da ostavi svoju sliku? Ako se u drugoj zemldi, ako se u nekom društvu subhanallahu bilo gdje, dolaziš kratko u tu zemlju, hoćeš da ostaviš subhanallahu lijepu sliku, da te ljudi po dobrom pamti, nećeš da ostaviš ružnu sliku. A kakav je na život na ovom donjalku? Mi se sastojimo od juče, danas, i sutra koje će možda dući a prije neće nego što hoće spano ono juče što je bilo prošle izgubila si, izgubila si ne vraćala se više jedino što možeš iskorist danas od juče jeste ako se si neki neke da isko, a se pokajala za njeg da ga se sjetiš da tražiš od uzvišenog Allaha oprostih grija a onom sutra nemoj ne razmišljati što god si planirala sutra da uradiš u rad danas Tako rade oni koji se smatraju Subhanala prolaznicima na ovom dunjalku. Tako rade oni koji očekuju svog meleka smrti Subhanala. Ona ništa ne ostavlja za sutra. Ona, ona radi sve za danas Subhanala. Jer i tu danas, ne znaš šta znači za tebe danas. Za, danas neko će možda do, do, doživjeti Subhanala e, zoru, a neko neće. Ja, veliki broj neće. Duša će izlaći stila, to je ono što je sigurno, prilikom našeg sna. A da će se vrati, tu ne znamo, tu je nesigurno. I čija će se vrati, čija neće, tu ne znamo, Subhanala. Pa kada Subhanala istinski razmišljamo da smo dunjalkovom prolaznici, onda neće ti biti problem sa ovom temom kojoj večeras pričamo, a to je tema skromnosti. Živi skromno na ovom dunjalku. Onda će ti svi drugi biti Subhanala draži i njihov, da oni imaju, da njima daš nego da ti imaš, Subhanala. Jer onaj koji planira, subhanala, odlazak sa ovog donjalka. onaj koji planira da je ovdje prolaznik, koji se zadržava, kako kaže poslanik sa lalaholeve sam, šta ja imam sa ovim dunjalkom. Kaže, ja sam putnik, prolaznik. U jednoj predaji kaže, ja sam poput jahača koji je pod jedno drvo, po hladovinu drva, sjeo, odmorio se i nastavio svoje putovanje. Toliko ko traži život na udunjalu Kusvanala. Kada su poslanik sallallahu alejhi veselam najodabrani čovjek Kusvanala, koji je i kada kročio ovom zemljom Kusvanov. Mogao je od Allaha da traži i Allah mu nudio šta god poželi Kusvanala. Brda zlata, srebra, sve što poželi Kusvanala. Sve u dunjalu kada ima, ali nije. Kako je on spavao Kusvanov? Na čemu je spavao? na Hasuri. Hasuri koja subhanala kada leži kaže ocrta se na njegovom obrazu. Na njegovom ubareku obrazu. Nije to bilo kojima. Kako je, kako je bila s hadma gledat voljenog subhanala, voljenu običe subhanala su. e, koji je subhanala imao tako ocrtano subhanala. Jesu zaplakali, ali nisu mogli, nisu mogli ga nagovorići subhanala da promijeni svoj stav prema Dunjalku on je ostao isti i ona e, e, ensarijka koja je Donijela dušek, natrpan dušek, debelo dušek sohnala kada je vidjela da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spava. Zamislite, ne na dvostruku, na jednostruku om çarşafu znači. Tanko je tkaneni jednostruku je sohnala, pa je donijela natrpan dušek sohnala. Pa dala Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ajše. Ajša radijallahu anha je uzela pa Poslanik video pita šta je tu Kaže tako da Allah je, kaže vrati tu. Pa on opet dođe, pa tri puta je morao nagovara, dok na kraju nije rekao ja u istinu da, sam, da samo poželim. Allah su planala, bi mi sve dao i zlato i srebao. Ali šta ja imam sa ovim dunjalkom? Apsolutno ništa su Druga predaja kaže, zamislite sestre moje dragi. Druga predaja kaže kaže, jedne prilike sjetili se supruge poslanika sallalaha, pa tu prostirku, prostirku koja je bila jednostruka da mu predvostruči da bi bila ko malo udobnija a nije to bila deka to je bila tanka tkanina ali je eto, oni, one su odlučili da mu predvostruči pa je on ujutru ustao pa kaže, ljut kaže, šta ste mi ovo uradili kaže, šta smo ti uradili, Allahov poslanič kaže, šta ste uradili sa mojom prostirkom Pa no, samo smo je predvostročile. Kaže, nikad mi to više ne rate. je u prvo pitno stanje. To me je spriječila, pa srednjeći nisam noći ni na masklanju. Subhana, la helazim. Ovo do je La haule vala kuete ila bilah ila lilazi. Uzvišeni Allah mi je svjedok. Davno sam ovo pročitala. I ne znam koliko godina, osim kada spavam u tuđoj kući. Kada idem na putovanje pa držim predavanja. Pa da, skreto. Subhanallahu. Podalegna na krevet, nisam Allahu mi dragu legla, subhanallahu, nego na ne na ne rasklopljenu sečiju. I to sve znaju moi. I kogo dođe kod mene tu zna, ne rasklapa. Da. Subhanallahu. Mi sebe kupujemo na kakve Ja toliko toga sam čula od sve stara. Dormea, da je dormea, nego ima nešto da oleva vera i nekakvo punjenje specijalno. 4,5 hiljade maraka, Subhanala, zamislite za 4,5 hiljade maraka. No, no. Koliko može da se kupi udobni spužbi, Subhanala? Ti sebi, znači, kupuješ. Kupuješ nešto. Što će te... I kaže, i onda, i onda konstantno. Pa ja, ja čekam da se nakupi dosta, dosta pitanja tipa. Ne mogu da ustanem na sabah namaz, ne mogu da ustanem na noćnina Namaz, ja čekam da stoga toga nakupim, onda da odjednom svima odgovorim jer stalno čitam ta pitanja. Kako nećeš Allahati uzvišenog, kako nećeš prespavat sabah i noćni namaz kad seba apsolutno sve obezbijedla da ga prespavaš? Onaj koji planira ustat na noćni namaz subhanala ili na sabah namaz rani i sabah, on se neće dobro ni prenaest subhanala. Neće se dobro najest, on će izbjegavati večer u On će gledat na šta spavat da bi ga subhanala podiglo a nećeš sebe obezbijeću i tražiš sebi nekakve specijalne pa mene bi bilo s da ja ja kao nekog ko predstavljam islam koji pokazuje mu, e, komšijama, muslimanima nemuslimanima šta znači život muslimana da dođe mi nekakav sumhanalak kao što vidim e, specijalno kamion samo za, za moju potrebu za moju dostavu na nekakvog sumhanala specijalnog dušaka jer onaj koji se nalazi na mojom krevetu mi ne, od, ne odgovara ja mu džive daveti To nije život poslanika sallalahu sal alivissalem. To nije Kur'an i sunet subhanala. Kur'an i sunet nas poziva na skromnu subhanala. Ako je najodabrani Allahovu stvor subhanala spavao na toj hasuri. Pa ne moramo mi spavat na hasuri. Ali subhanala nemoj ni pretjerivat tu gafletu. Pogotovo u vrijeme danas kada već smo pričali malo o ovom subhanala imamo dvije kategorije. Imamo siromašne i imamo bogate srednjane postoji subhanala. Znači, ako smo istinski mu'mini, ako svi mu'mini, oni koji kažemo da smo mu'mini, koji kažemo mi smo sljedbenici ehli suneta u el Samo mi koji to tvrdimo, subhanala, da živimo skromno, da pazimo šta nam radi subhanala, i subhanala, braća i sestre, šta jedu, kako žive, mi znamo to. Ne trebate neko dođe, bolan, pružiti ruku i tražiti. Ti to znaš, subhanala, možeš da procijeniš jel radi, ne radi, koliko školuje, jel postanar nije postanar, subhanala. U tom slučaju svi bismo mi jednako živeli subhanala. al ne, mora se vidjeti, subhanala, koliko puta se promijenila eh, ovaj, eh, tamo neka, neki tep pe istora namještaj kod onog komšije moram i ja toliko puta kada se gradi kuća ja sam navodila primjere subhana u svojoj familiji kaže koliko se gradio ovaj krov onaj kući od jednog grođaka kaže četiri reda nisam dotad ni znala šta znači pod krovelj 4 6 8 reda blage veze o otam nisam imala e kaže menče 6 samo da bude za dva za dva reda neka samo mislači subhana Allahi <laughs> alazim šeitana, sestra, moj drage zavarava. Tako ljudi zavali dunjalku, subhanala. A oni koji ima, subhanala, to je obećanje, Allah, subhanala, tala. Oni koji se ujutru probude i njihova glavna, najveća briga bude ahiret. Ahiret, samo ahirati misliš ujutru, subhanala, kada ustaneš, umo mi je možda poslednji dan. Šta da ja uradim da ovo, baš jer dovimo da naša posljednja djela budu najbolja dela E šta ja sad danas uradi, da uradim pa da subhanala ne bojim se da mi dođe danas melek smrti. I ti če, cijelo vrijeme od kad ustaneš zaokupljena se time, pišeš sebi tamo gdje ćeš podijeliti sad ako jer znaš da su došli oni meleci koji će upisati u desno ili lijevo subhanala e, gdje ćeš subhanala nekom da podijeliš ljubav u ime Allah subhanala vtala. kome da pomogneš subhanala u njegovom u njegovoj nedaći, koga da obiđeš subhanala, obiđi bolesnika mene evo ovih dana malo kritikuju jer sam ja bolesna a non stop sam po bolnici bez, još od prošli put kad smo se vidjeli da je džam je teško stradao pa gore kažem subhanala jest Allahe mi dođem u situaciju da kažem stvarno danas ne mogu i sam jako a onda sjetim se pa da propustim tako vam Allaha svevišnjeg da, zar da propustim da nađem gospodara svih svjetu vatam Allah će te pitat na sudnjem danu što me nisi robio obišao onda kad sam bio bolestna subhanala ja to znam I da ne odem, ja da ho ne odem traži gdje mi je gospodar subhanov. Što me nisi nahranio i napojio kad sam bio gladan? Pa kaže kako ćete nahraniti o ala. O, o gospadaru, kad stići gospodar svi svetova, neovisno o hrani od pića. Kaže da se nahranio tog i tog u istinu bi našao mene tamo. Pa tako subhanala obući. I onda sve pobrojiš ove kategorije, tebi moraš ti se ujutru zakupljena time. Hoćeš bolan da nađeš gospodara na, na sve strane subhanala. Ideš tražiš ga subhanala. I onaj koji ujutru se probudi ovako a hiret mu bude najveća okupacija Allah subhanala veteala će mu dat subhanala. Pa će nje, njemu dolaz bereket sa svih strana. Dunjalg će mu neminovno doći. Njegovo tijelo će osnažiti subhanala. Njegova srca srce će obogatiti spanala. Zar ima šta ljepše od toga spanala? Njegovo srce bogato. Na odljunjalka od, dolaše mu, kaže, sa svih strana spanala. Bereke dolaze sa svih strana. Imajmo takve ljude, ono, logike nema da mogu živiti uopšte. O, žive suhanala s druge strane, oni koji ujutru se probude njihova glavna preokupacija jeste dunjaluk samo dunjaluk što ja, šta imam, šta ću imat da mi onaj što drugi ima suhanala i vidjećete, ćete da takve ljudi imam ih koliko hoćete primira ima peše splata, ne ima nigdje ništa suhanala vječito dužno onaj koji bude imao preokupi, preokupiran bio stalno suhanala dunjalukom, vidjećete. Da njegovog, njegovo tijelo je slabo. On ima on se hrani, on ide po nekakvim restoranima, ali kad vidiš njegovo tijelo subhanala ono je slabo, ono je ono pu, da dubni vjetar oborio toga ili mlitao pa ne može da da se kreće subhanallahu. U nje, među njegovim očima, kaže među njegovim očima je siromaštvo. Možda ima odunjalka, možda mu je Allah spasao telo, dao odunjalk subhanallahu. Ali među njegovim očima je siromaštvo, on samo vidi siromaštvo. Jer on ne gleda ono što on imaju od blagodati, ne zahvaljuju Allahu na tome. Nego gleda šta drugi ljudi imaju ve, više od njeg. I uvijek, uvijek mu je među očima siromaštvo. Nikad nije zadovoljan, subhanala. A kaže od unjavka, satraće se, radeće, ali imaće samo ono što je onako propisano, subhanala. Sjećate se kad smo pričali na temu, subhanala, sa čim se tvoj melek penje gospodaru, tad smo pričali o njima Ti kaže Allah spanala tjela, robe moj ti želiš jedno, ja želim drugu. Zaista subhanala, kada se čovjek pomiri sa onim što želi, želi gospodar, prihvatiš Allahovu odredbu kao ono što je najveći hajl za tebe, kao poklon, kao najveću blagodac spanala, vidiš da je to samo trenutak bola i tuge bio. Allah ti daje više od toga. Allah ti dadne i ono što ti u sebi misla žela, subhanala, ali nisi izgovorila. Bilo ti je dovoljno ono što ti Allah daje. Ako tražiš, ni nisi zadovoljna Allahovom odredbom, tražiš nešto više, satraćeš se, hodat desno i levo kaže poput, e, trčat ćeš poput divlje zvijeri, ali će ti ipak od unjalka doći samo ono što ti Allah propisao. Ali ćeš se umoriti za to, subhanala. E, da ne bi neko pogrešno shvatio, subhanala. Da ne kažemo da bi čovjek bio Roman mora biti siromašan. Ne! imate ljudi i i znamo da je jedan od takvih bio Dawud alaih selam, Suleiman alaih selam kojima Allah subhanala dao bereke, dao bogatstvo ali oni ne vole to bogatstvo znači to bogatstvo zaista troši na Allahom Đelešanom putu jedna priča o tome subhanala koji to potvrđuje jeste, kaže ovaj bio nekakav čovjek siromašan i nije imao priliku da putuje daleko od svog rodnog mjesta pa drugi je krenuo u njegovo rodno mjesto Kaže, hajde molim te ovaj, u, u, u drugih hilafet, zamuli on ovog prijatelja, kaže molim te kada odeš tamo da pronađeš mog dobrog druga, mog dobrog prijatelja da ga posalamiš od mene. A kaže, da ti kažem, on je evlija, on je Allahov odabran rob. On je uistinu jedno što posebno. I sad ova je krenula, traži i traži, obzirom da je on rekao da je ovo evlija Allahov, da je neki odabran rob očekuje da ga nađe na nekom tamo mjestu, ovaj si romašan, šta će subhanala, mora i ovaj biti, s će se, kaže njegov drug, mora i on biti s se družiš, nego sa, sa, sa onakvim sebe slični. Kaže, tražio, tražio, pitalo za tog čovjeka, čovjeka, upute ga na jedan dvorac. Kaže, on kom ta, tamo je vjerovatno on sluga, dobro, otiđe on u dvorac, kaže, tražen tog i tog, dolazi čovjek, kaže, on prelijepo obučen, Kaže, ja sam taj, gleda on, gleda, kaže, ja sam prijatelj ovaj, njegov, po salami i ti i njeg i kažemo da malo manje voli dunjalku, da prestane razmišljati o dunjalku. Ovaj, gleda, haj, kaže, dobro, vrati se, konta u sebi, čuj, kaže, ovaj čovjek nema ništa, siroma, onaj on njeg još salam još mu dobar prijatelj i govori mu da manje voli dunjalka, ovaj ima svo dunjalka. Dolazi on svom prijatelju, ovom siromahu i kaže, selamite tvoj prijatelj, kaže i kaže, poslao ti jednu porku koju ja baš i kaže. Šta je rekao, kaže, selamite, rekao ti da malo manje voliš Dunjalk, da se oslobodiš ljubav prema Dunjalku, ovaj za plaćenje. Kaže u ne je tako. Kako je ustana tako? Ja sam kaže opteraćena, svakog jutra kada ustaanem kaže samo razmišljam o dunjalku. Samo o blagodatima Subhana. A oni ovaj drugi Subhanala neovisan, znači ima dvorac, ima sve, ali ga dunjalku uopštene zanima. Nije vezan znači za dunjalk. Dunjalk koristi da bi pomagao drugim ljudima. A sve što više daješ, Allah Subhanala te Allah znamo, Subhanala da ti više vraća. S druge strane, ako se zahvalen Allahu i blagodatima Allah, će ti mnogostruko vratit. Jer čuvar Allahovi blagodati jeste subhanallah ne samo riječima da ti kažeš Elhamdullahu vjela Allahu na ovom što imam. Ne možeš ti reći Elhamdullahu na svim ovim blagodatima, ne znam, novac, bankovnim računima, Elhamdullahu i nadaješ iz tog. Nije zakat, nije sadako, ni ništa. Nije dovoljno subhanallah. Treba treba potvrditi djelima svoje riječi zahvalnosti Allahu subhanahu wa taala. Ne vežemo se previše za dunjaluk. Zaista ćemo ga brzo napustiti subhanahu. Opisi ovog dunjaluka, yarabe, to likovi volla, da imamo nekad priliku inšala. I molimo Allaha da nam omogući nekad ljeto s akobog da da napravimo neki kamp, da napravimo nešto što će zaista ostaviti efekta da čovjek ima priliku u kratkom periodu obraditi kvalitetno određene teme od životne i važnosti subhanala za muslimane poput ove subhanala o dunjalku različiti primjeri subhanala kako se u to islamski učenjaci opisivali dunjaluk e, jedan od tih primjera subhanala imaju u, u, u sunetu subhanala poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže zanesli čovjeka koji je napravio odgromnu prelijepu kuću, dvorac i pozvao ljude na gozbu Došlo su različiti ljudi. Onaj ko dođe, ko se odazove naravno Subhanala i uživaće na toj gozbi. Ješće, piće, biće drag, goz Subhanala. Imaće koristi od toga Subhanala. Onaj ko ne dođe sam je odbio da uživa Subhanala. E, nastavak ovog hadisa govori suhanala da je e, zaista Allah suhanala tako sagradio dženet poslao poslanika salalah, veselem, sa pozivnicama za dženet na svim tim pozivnicama piše svako ime svakog čovjeka koji je ikad stvoren na dunjalku, bilo musliman ili ne musliman znači svi imaju, za Bog tog nemamo imamo pravo mi da osuđujemo i ljudima branimo ulazak u dženet suhanala, kada je Allah suhanala svako stvorenje pozvao E sad subhana islamski učenjaci ovako objašnjavaju, pa ima Ibnul Kajim jedno fino subhana objašnjenje, kaže, i zamislite ovog skromnog i onog koji nije. Kaže dođe na to selo, kaže, ovaj na to naselje dođe jedan skroman čovjek i onaj koji je pohlepan. Onaj skroman zna da je došao u tuđu kuću. Zna da je tu pozvan, on je stranac tu subhana Allah gost. Došao je Subhanala ugoste da počasti se pojede, popije, uživa i ode, izađe. Zna da to nije njegova kuća, nima šta prisvajati u Subhanala. A ovaj koji je pohlepan, on je došao i da mu je da iskoristi maksimalno. I toliko je zavolio tu kuću koja je Subhanala u koju je došao da na kraju želi da je prisvoji. On se porašao kao da je on domaćin te kući posmatrajući domaćin gazda, vlasnik te kuće i posmatra jednog i drugog, vidi da je ovaj ovaj nakastio da preuzme tu kuću, da se ponaša kao da je ona, njegovo vlasničstvo pozove čuvare, stražare i izbaci ga. Više nećeš uživati, Subhanala, u tome. Zaista, Subhanala, ne vežimo se za ovaj Dunjaluk. To je primjer ove kuće. Kuća, ta kuća jeste Dunjaluk, Subhanala. Mi na njemu živimo i koristimo od njega onoliko koliko nam je potrebno. Kada vas ajapi itala, jel vjerujete da vas volim u ime Allaha s panu ala ta'ala? I da ovo što pričam, pričam zato što vas volim u ime Allaha s panu ala ta'ala. Bili mi vjer, vo, vjerujete li? Vjerujem, vjerujem, kako da ne. I Zavolio nas Allah s panu ta'ala ali zaista Subhanala, evo vidite zašto samo ovo pitala da mi se imati neku korist što su došla Nikakve. hoću ako Bog da, uf, planiram ja da imam korist inšala veliku ali misle sam rekao neću to ja kažem hvala Allah, to bar znate <laughs> ovaj, nego Subhanala lijepo je također poređenje napravio Subhanala Ibnul Kajim u drugom jednom primjeru kaže, došao je u, u mjesto, došao je čovjek kome su ljudi vjerovali, koji ko je iskren. Znači, kada ih upita, oni je pitao, vjerujete li mi, kaže, kao što sam ja vama pitala, vjerujete li mi da vas volim, on je pitao i vjerujete li, ja sam ja čovjek iskren, ja sam neko kome možete vjerovat, kaže, da, jesmo. Kaže, ja sada dolazim iz mjesta, odakle dolaz krenula je, ide prema vama vojska. Idu, idu da vas ovaj nasilnici da vas pljačkaju, uzet će vam svu vašu imovinu u istinu vam govorim istinu ako mi vjerujete uzmite ono što možete ponijet što vam je najvrednije od ovog dunjaluka što imate na njemu ite idite premeste se odavde ljudi dolaze da vas pljačkaju ako ne odete još će da vas i ubiju pa oni koji su imali malo koji su živjeli skromno na, na ovom dunjaluku naravno znali su da je čovjek subhanala od povjerenja neko kome vjeruju svakako subhanala ako im kaže da ide prijetim opasnost onda trebaju da ga poslušaju uzeli su što im je potrebno uzeli svoje žene i djecu i krenuli drugi su gledali u onu imovinu koju imaju, tu su vile, tu je ne mogu nikako da ponesu sme ono što voli i bez obzira što su znali čovjeka kao čovjeka povjerljivog onoga kome vjeruju i su ostali. I naravno kada je došla Subhana ta vojska do njih, ne samo da su im uzeli svoju njihovu imovinu, nego su njihove supruge porobili, a njih poubijali Subhana. Tako ti je sa ovim donjalukom takođe. To je jedan Subhanaova primjer. Ako vjerujemo poslaniku sallallahu ako kažemo vjerujemo Miolaku kažemo vjerujemo. Vjerujemo Allah Subhana ve Taala. Vjerujemo Kur'anu Onda Moraš ostati subhanala svojim dijelima do kraja u tome. Došli da. Jeste. Ako je rekao poslanik salalaho, veselen, budi na ovom svijetu kao prolaznik stranaca, onda budi. Budi subhanala. Vjeruj mu. Znaš da ti donosi subhanala. Ako rekla vjerujem da je ona lahov poslanik, neko ko mi želi dobro subhanala. Znači da sumljam u njegove riječi. Rekao mi je da nam pustim ovaj dunjav da ne uzimam od njeg više nego ono što mi treba A obećao mi je da me u nečemu što je vječno čeka puno bolje od toga smanala. I šta ja imam smanala onda da otrošim? E, kao drugi, jedan primjer kaže... Mogla bi ova noć potrajati <laughs> ako ja nastavim do ujutru ovako. <laughs> ovaj, Ali, sumhanala, al zaista Allah mi je sve dok sve ovo govorim zato što vas volim. Allah mi vas volim. I jedno način imenem se više. Amin, je Arab. Ovaj, kaže, a stvarno sve su to jako, jako, jako puno primjera u kojima treba čovjek da razmišlja. Kaže, ovaj, e, sjedli, e, ljudi su došli kod nekog... E, čovjeka na neku livadu, lijepo mjesto sjede i uživaju, a, lijepo drveće, cvrkaču ptice, jako lepi plodovi, e, razno voće tu se nalazi i dolazi kaže čovjek e, ovo mjesto kome, na kome se sad nalazimo, kaže brzo će, brzo će ovaj e, ptice po ovo drveće se osušiti. Hajde da idemo tamo u, u bolji Ima tamo, moramo malo proći moramo malo pješačiti malo se umorit ali tamo nas čeka nešto puno bolji ima neki vladar koji tamo gradi prelijepe dvorce koji gradi vile i koji nam to daje džaba ovo ovdje samo što nije propalo i sad jedni kažu obzirom da da smo vjerovali kada nam je rekao prvi put da ovdje treba da sjednemo da ovdje treba da se odmorimo i odmorili smo uživali smo ovdje jeli pili slušali cvrkut ptica pa sigurno ako on kaže da tamo ima nešto ljepše od ovog onda treba da ga poslušamo a drugi susjedi kažu ma, Sa što mi kaže umarali se obudio, ovdje je lepo. Ovdje slušamo cvrku ptica, još uvijek jedemo te plodove, voćke sa drveća, a za ovo tamo što mi ne znamo da li ima ili nema, nismo to još vidjeli, treba da idemo da koračnemo, da se umorimo, da izgubimo vrijeme, za to vrijeme da nećemo ostavićemo ovo mjesto, ipak ćemo mi ostati ovdje. Jedni su ostali tu. Naravno, nakon određenog vremena ta drveća se su osušila. Samim tim što se su osušila drveća ptice nisu imala šta da jedu. Pokrepalo su i ptičice. Više nema ni cvrkuta, nema ni, nema ni zelenla, nema ni vode, nema ništa. A ovi su panela uživaju u nagradi koja im je obećana. Koji su poslušali do kraja. Ovaj dunjaluk je prolazan Uzmete kuran i sunet i čitajte su panela. Kada vidim ovu klasičan primjer sada Jesi. Drveće bilo, subhanala, u proljeće, lijepo, zalemlo, budlo se, pa to subhanala, najljepše boje, pa cvijeće, pa od pupova, najljepše, subhanala, najljepše bašte, na svaku stranu na koju pogledamo, subhanala, sklad boja savršen. A pogledajte sada, mijenja boju, sada već više ide žuto, naranđasto, subhanala, na kraju znamo, dolazi nam zima dolazi zima, sve to će opast subhanala, tako i u našem životu subhanala imamo proljeće koje je bilo svako je od nas ovdje nema nekog da je upazi proljeća, ova dječica subhanala ljeto uh, u veliku, svaka od nas koja ima iznad 15 godina ljeto naše je prošlo dolazi zima bude smjesna da dolazi zima subhanala Mi smo u jeseni. Pa, subhanala. Subhanala. Ja na tu jesen, ne smijem se zadržavati uopšte. Čovjek zna subhanala da dolazi jesen i da je iz, jesen, zna doj zima u sred jeseni. Subhanala, na krošnju drve da padne snijeg, subhanala. I kad to znam, onda meni jesen ova nikak, ono... E, Ne znam, hvala Lagu zvijesno, još nisam još nisam imala potrebu da ovaj parbam se, nemam nikar nisam vidjela još na jednu sjedu, ali eh, kada bi videla, čovjek bi trebao da se zabrini. Ono dolaziti znak Subhana Ladoziti, araw ja, znak, da prolazi, da prolazi, moj, prolazi dosta prošlo, prolazi dio tebe, tva, leđa te ležote boli Subhana pogrbljeno Subhana. Ovaj a, ako je čovjek Subhana živi dugo, pa živi u imanu to ako Bog da insula da nam bude sebe da ote, još više otežala vagu dobri dijela ali onaj koji živi kao da je svaki dan posljednji onda subhanala svaki novi dan za njeg je uspjeh za njeg je, subhanala računca još bolja subhanala Ne Nemojmo se previše vezivati subhanala za ovaj dunjalko. Živimo na njemu skromno. Ako živimo skromno, baš nas briga za recesiju subhanala. Baš nas briga subhanala za nedostatak poslova. E, za razne subhanala nedaće koje pogađaju našu zemlju. Možda ja, ja. Ja, ja subhanala, baš sam ju, mla, mlade, sest, mlade i sestre ne voli baš nešto slušati ovaj, ovaj dio moj <laughs> koji ću sad pričat, ali ja subhanala jednostavno da da nas... ne uklapam se vjerovatno ne uklapam se vjerovatno ovaj današnji današnji tokoviživljenja e, nikad, nikad nikad ljudi više nisu kukali nego sada Subhanala ali evo ja kada putujem Subhanala od Sarajeva do velike kladušije na primjer to je neka najdalja relacija e, gdje prođem jako puno Subhanala i brda i dolina i svega nikad nije se manje sjalo to su njive prazne, to su njive puste, tu je subhanala takve ljepote takve ljepote subhanala zarasle u o, o, ostruge subhanala e, pred svakom kuću ima dva, tri automobila, ne znam, ljudi non stop kukaju subhanala, ne mogu da to im subhanala, ako živiš ako živiš skromno malo, ja sam djeci pisala kad su bili mali, tak sada nekad su skontali tu rečencu ovaj, koja je meni jako puno pomogla kaže, budi zadovoljena uvijek imš to imaš, pači šo uvijek imat sveš to žalīšu panelu. Zaista subhana kad si zadovolja onim što imaš, ti si od onih koji su uvijek sretni. Ako nam stopa sanjaš, on će drugom, pa ti si uvek tužna subhana Allah. Uvek tera što pali subhana Allah. Oni prvi, prvi oni sretni, baš sretni. Jest, subhana Allah. Pa, tri, ajte, kto su klampa. Jest, baš tako subhanala. Allah. Ajde da živimo subhana skromno, polako. Allahs panovala taja nećete bolan ostaviti subhana Allah bezbrinu to. Allah će dati od bereketa. Pa dajek ki afiru, subhana Već smo o tome pričali. Kaže Allah, subhanala, robe moje, zar nije si vidio da ja nisam zaboravio sa svojom obskrbom i onog nepokurnog? Pa zar da zaboravim tebe, subhanala, koji si mi pokuran? Nije će Allah zaboraviti, subhanala. Ali tvoja zahvalnost, Allahu, subhanala, tvoja skromnost, bit će sebe bako Bog da, inša da imaš više od onoga što sada imaš. Ako konstantno, konstantno težiš nečemu većim, ako konstantno analiziraš tuđe živote, gledaš one visočije sebe subhanala, E, bit ćeš nesretna meni jako žalost uphanala se stara što pričam o ovu temu zato što vidim koliko se nesretne u stalnoj želji da nešto ima da ne znam ja, ja ne znam ja, rebe, može me neko pogrešno shvatiti ali stvarno da, sa djecom sam sve ovo krenula izanada došao u snijeg pa fali onom čizme, fali onom jakna fali ono i onda odjedno ja sebe uhvatim kad sam ja zadnji put sam kupla tu ne pamti, ne pamti Mi samo onih, ali kažu sestre jako teško im gledat objavljuju se po internetu neki razni putici, naručbe online naručbe i tako dalje ja to ni ne gledam Znam da ne mogu naruđu baš, da ću ići uopštenati. Uopšte, ako neka sestra kaže da molim te, imaš jako puno prijatelja, pa neka, klikni, sviđa mi se na tvoje stranci, pa da vidi više sestara, ja tu radi nje su planala, zato što je zatražila, uradim. Ali da ću joj pogledati, da znam šta ima, poima nema šta ima. Pojma nema. Ne traži subhanala više od onoga što, ne, što imaš subhanala. Bud zadovoljno. Što bila tužna zbog toga? Što subhanala? Neko ko težika, a, a dunjalko subhanala, E, neka, ona čini sretnom to da ima posebno haljno za Bajran, posebno haljno za neke hafle, ako je negdje nekakva svatba, to je procedura s mužom, svađa, pa ja ne bi trpila posljedce koje imam naredni pet meseci subhanala zbog ovog jednog dana jedne svadbe, pa nemoj brata na nju ići subhanala. I razne te stvari žao mi što su tužne da se skromna subhanala zadovoljna onim što imaš činilo bi te sretnim sitnice Sitnice, Subhanala. Draža bi bila ona ruža, Subhanala, koju ti neka sestra otkinula iz svoje bašte, nego bukjet ogroman sveća koje će ti platiti, ne znam, koju količinu novca, Subhanala. Jer ne znaš da cijeniš prave stvari. Jeste? Ne znaš da cijeniš prave stvari, Subhanala. Nečija dova, nečije volim te u ima Allaha ti je bolan vrednije nego da ti je dala ne znam kakvu štednu knjižcu, sa ne znam koliko nula iznosa, Subhanala, na nju. Cijeni vrijedne stvari, subhanala. Dunjaluk je će proći. Sve na ovom dunjaluke će proći, subhanala. Ne, ne, a potrebe da se vežemo za njeg, subhanala. Uzme ono liko koliko ti, koliko ti je potrebno. E, zašta subhanala, ovaj dunjalu koristimo? Da bi smo sebe kupili ahiret. Da bi sebi kupili vječnost. E, ne možemo da kažemo koristimo mi dunjaluke da bi sebi kupili dženet, subhanala, a u stvari ti vidiš su, ovo je uspa, i pojenta toga. Da malo zamisliš da siguran će biti ovdje onih koji će to primjetna se. A šeitan izavaravu pa ne isprimjetli. Haj vrati se šta ti je bilo jučer bitno. Jel ti jučer je bilo bitno a, da ti je tepih u skladu sa bojom pločica? il ti je bilo bitno, dragi Allah, da li sam ja uspjela, sumhanala, danas izazvat nekom osmijeh na, na, na licu? Ovo bi trebalo ja da prevagim. Ovo bi trebalo iako je povesna, slaba stavila, a je... moramo, moramo tražiti načine moramo tražiti načine ne, ne, ne, subhanala put, co, ro5, ro5, kako, ćemo, kako ćemo subhanala da usrećimo jedne druge od ovog dunjalka ako gledaš odjeću tu koju kažeš subhanala da te, da te pogađa da neko ima, ti nemaš ne imaš, nemoj gledat na taj način ako je počneš gledat vola da imam subhanala novac da kupim ovu hajljnu ovoj mladoj sestri koja se tek pokrila vidjet ćeš Allah Allah taala ne dači ti dato da imaš da kupiš to sestre nego će Allah tebi dati tu istu Subhanova. Paš ti odnegle, odozgod odzgod, proba, mi kažemo ne pada s nebesa, odozgod i pada. Odozgod i pada bereket nebesa. Beda ke dolazi Subhan Allah, odala ga Subhanova taala. Nemoj. Samo. <laughs> samo nemoj. Ziku <laughs> recept. Odozgod dolazi sva <laughs> saveriska, odozgod dolazi sva opskrba. Zašto je šejtan lana tuha lehie iblis rekao prilaže sa svih strana, ali ne može odazljivati. Odaš go, samo dolazi Allahova, milo subhanala. Pa, subhanala, malo proanalizirajmo kako to živimo, šta su naši prioriteti na ovom svijetu. Jel se ponašamo, evo kada kažemo subhanala, e, prolazi stranac u nekakvoj zemlji, opet da se vratimo na to, subhanala. Kad si, kad jarab, ako 24, 24 sata na dan, razmišljaš da si stranac u nekoj zemlji. Onda, ka, evo, jedan primjer. Svi imamo, subhanala, iskušenja. Čovjek prolazi kroz različite paze u svom životu, subhanala. Dođeš u situaciju, imaš iskušenje. Ti kao stranac u stranoj zemlji, kao tuđinac, subhanala, nimaš kome drugom da se obratiš nego Allah, subhanala, letala možeš da ideš od vrata do vrata ipak ti nemaš nikakve veza i vezica tamo. Svi neki drugi doći na red prije tebe. Onda zaključit ćeš, da ipak onaj kome trebaš da se obratiš ala Subhanala, Ta'ala. E sad, ako ti od starta znaš, odmah od sabaha, da si ti stranac na dunjalku, nećeš gubit vrijeme, Subhanala, sramoteći se ili ponižavajući ili, ne znam, izazivajući u eh, lažno sažaljenje, eh, kucajući od vrata do vrata, tražeći od ljudi, nego ćeš odmah u startu reći ja sam stranac ovdje, a stranac ima samo Allaha, nikog više. Možda imaš porodcu, može i vaš djecu, na. ali ima stranac, ima Allaha. Blago se strancima, subhanal, blago, blago li se ga je On ima Allaha. I na, nije bitan jezik. Znači, Allah te nazivi, na, razumi na svim jezikima. Opet se vraćamo. Imaš Allaha. Ako živiš kao stranac, ovog ćeš se sjetiti odmah u startu, subhanal. Nećeš gubit vrijeme. U halagom uopšte nećeš gubit vrijeme subhanallah, lazim nego ćeš se odmah obratiti Allahu odma ideš na pravu adresu subhanallah nema gubitka vremena Takođe onaj ko je stranac dođeš u, strana, u tuđu kuću hoćeš sa ti brinuti subhanallah i petljati urađenje te kući od izgleda, od unutarnjeg uređenja, međusobnog odnosa, ukućana itd. i tako dalje. Ti, ti se bola? Ti se ba tu, jeste. Kako ja će te lučat sad? Aj, to je tema veće odamo, ona gripa, tu je to na reumski raz. Samo ta tema neć ste vidjet na internet, samo će doći ne najavljeno. Uh -huh. Na onda kad bude gibet najavljen pola i nema. One koji se najviše se pa, tiče nje, doći pa da, da se nađemo. Maja biće biće tema na <laughs> <laughs> <laughs> Ovaj, ali zaista su Evo, pričali smo mi već na temu, kloni se onoga što te se ne tiče stranc, strance u tuđoj kući nikad se ne tiče kako žive u ukućani u tuj kući. A sad nije, sa, sa, šta, što pričam u kućani? Ja pričam o kući koja se zove Dunjalk i pričam o ukućanim ostalim ljudima, Subhanala, koji su na Dunjalku. Ako ti strana stranac na Dunjalku, Subhanala, onda se brineš za sebe. Prineš se sezono što te, se tebe tiče. A ono što se tiče drugih ljudi, to prepuštaš njima, a ti stranac što ti imaš sa njima petlja copanala, u njihove živote, u njihovo uređenje, kuće, porodice i tako dalje ismano. Pošteđena subhanala, stranac, ona koja je stranac bilo gdje, ona je pošteđena gibeta i na mijeta rekla kazala informacije, Što što mi pričala informaciju, ja ne znam, ja sam ovdje turin subhana. Što što mi menjam pričati nekom tamo lijevom, ja ga ne poznajem, uopšte me se ne tiče. I završena priča. Sačuva ti svoje srce. Sačuva svoj jezik subhanala, Hajmo bit strance, hajmo subhanala, Ono shvati da smo odmorle se ovdje na Dunjalku, nekom taj odmor. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem umario se e, ko u gladovnoj drveta u podne, kad je prošao glad namo subhana Allah voda on se premjestio usta us hanao napustio to mjesto pa subhana taj odmoj u to je gladovni u koje se mi sada nalazimo neko se nalazi možda još 5 minuta neko još sat vremena neko dan dva neko godinu neko dvije suhana Ali znaš Subhanala da je jedan dobar dio tebe prošao. Smotao se onaj tepi Subhanala. Ja kažem uvijek, navodila sam sestroma primjer tako. Joj, izmišljam razne primjere, samo ne bil razumili se Subhanala. E, kada čovjek Subhanala živi, naravlazila sam primjer, sjećam se si bila jedna staza, pa kažem, motaj. Zamislili da je onaj život koji je ti prošla smotan. I sto kao ova staza, zarolaš i ne znaš šta tamo ostalo, još samo ono malo. Pa je zarola no išta Subhanala, ti se bojiš šta ono tamo ostalo. Svaki dan se pomjera onaj krug pomjera, pomjera. Pa volan jes ti na kraju, jel ti ostale samo one rese od te staze i subhanala? Šta ti ostale? Ne znaš, pa ti se radno, subhanala, ako možeš da misliš o tuđim životima, ako možeš da misliš da imaš vremena da se popravljaš, ako možeš da misliš, subhanala, da ima vremena za pokajanje, za popravljanje odnosa prema Allahu, a kamo li prema drugim ljudima? Ti danas možda imaš ovdje pred sobom onu koju si gibetila, ne mi imetila, potvarala ili ne znam šta. a pa Sutra možda neće biti subhanala možda i neće biti danas Vremen, iskoristi danas traži halala subhanala ne ostavljaj za sutra kada dođe smo od do ovog ali neminovno subhanala stranci ovaj, ne bale se tuđim e, stvarima, ne bale se tuđim životima i ne možemo na ovu temu pričati a da i subhanala e, ne spomenu u ovom kontekstu onaj ko je skroman, je koji subhanala skromno živi na ovom dunjalku on se jako brine za sebe subhanala, samo za sebe I ništa drugoj subhanala jer njegovo odnos subhanala njegovo odnosa Allahom je najbitniji subhanala. Drugi ljudi moraju ga pamtet po dobru, subhanala. Jer drugi ljudi će također sve došli za njeg ili protiv njeg subhanala. Pa nemoj, nemoj se miješati sa ljudima ako ne znaš da zi, živiš sa ljudima. Ali ima oni koji zaista, zaista ne mogu da miruju. Ne mogu. Njihovi jezici, ja ne znam subhanala, ja je sa ovaj iskušenja. A svaka zna svoje stanje subhanala. Ako dođeš u situaciju da ne možeš da sudiš svom jeziku, ja bi sebi izgradila neki subhanala, neku sobicu koja nema ni vrata, ni prozora, da nema nikakva... Kad ide Savajnski svijet umbori se protiv šejtana prokletuk. Ja ne znam šta bismo mi da nije šejtana i džina. Danas najlakše je ovaj osuditi ono za sve što čovjek uradi. Joj kaže nisam ja kriv, šejtan me naveo, pa idi otca se navikla. Mamunon sto slušaju babu, slušaju, šejtan me naveo, pa ono koji košar uradi kaže šejtan me naveo. Una pred se pravda, jer je čuo opravdanje. Hallo bala, ti dao razum, subhana. Da ćemo samo za vid i za zaslugu odgovarati, bilo je bi lako položiti se imaš razum, imaš razum koji, koji im upravljaš i šta ćeš gledat i šta ćeš slušat subhanala i šta ćeš govori pa vrati se na to subhanala nemojmo subhanala da potrašimo ovo malo vremena, pogotovo danas vidite, danas čovjek gaplet je subhanala da ne skromno kada nas Allah telo opomenje i zemljotresima i poplavama i ovim raznim nedatjama oko nas kada vidi šta je u stvari dunjaluk koliko vrijedi ta kuća u koju ulažeš koliko vrijedi odjeća koliko vrijedi subhanala novac uopšte sve ono na što mi potrošimo naš, naš život naše vrijeme, naše pare subhanala koliko vrijedi zar nije subhanala nedavno Allah nas opomenuo da smo vidjeli subhanala ljudi tolika sela tolike tolike ogromne kuće koje su uništene u sekundi jednu. Pa kada to vidi čovjek i onda sebi dozvoli gaflati, dozvoli sebi zaborav, dozvoli da voli dunjaluku, dozvoli da ulaže u dunjaluku, onda je zalim sam prema sebi. Zar ne bismo nakon toga trebali da povučemo ručnu skroz do kraja, do zadnjeg onog stepena i kažemo stop. Nema više ulaganja. Nema više ulaganja na dunjaluku. Sada ulažem za hiret. Ne smijem sebe dozvoliti da ja budem od onih, što više ulažiš, više ćeš izgubiti. Oni koji imaju veće kuće, subhanala, žalost je veća. Koji imaju veće imanje, više su izgubli, Oni koji su imali setnica, subhanala, koliko je ljudi koji će dobiti više subhanala. Koji će dobiti više od onoga što su imali. Jer su bili strpljivi na ovom iskušenju, subhanala. A malo imali, Allah mi im Allah im dao više subhanala. Allah im dao veće kuće na boljim lokacijama, na ljepšem mjestu, subhanala, sa boljim namještajem i svim ostalim, subhanala. Ali mi, nama je opomena da su na, na kraju krajeva sve što se dešava oko nas, u sebi sadrži porupku. Za nas. Za okay, okay. nas, subhanala. Kako ti da se odnosiš? Tebe, Allah, danas i nije iskušao time, subhanala. A ne znamo šta može biti sutra, subhanala, Ali uzme pouku iz njenog iskustvenja, subhana Allah. Iz nje ne opomenej, pa nekome i kazni. Uzmi pouku ti i ja, subhana Uzmemo pouku i nećemo se od nas pri svega zahvalićemo Allahu što je nas ovaj put za zaobišlo subhana Allah. Ali zahvalićemo i djelima, nije zahvalnost Allahu da kažem ja. Elhamdula mene je zaobišlo i sad dolazim ja još jedan sprat kući subhanala, Ne Ne subhanala, hajmo malo se, malo se zdumat što kažu stari ljudi, hajmo malo proračunat subhanala, kakav je taj uistinu naš odnos prema ovom dunjalku, je li istina ono što kažemo kad krenemo u kabur, sasubom ćemo samo će fine, po fine, nema i ne džepova, lijepo je to slušat ali šta subhanala kako ti živiš, jel živiš kao onaj koji će sa ovog duljalka otići samo u čepinima potpuno i tim i za bogate, i za siromašne i za subhanala one koji su mladi i za one koji su stari, svi imaju i sama razlika u muškim i ženskim subhanala znači, sa bijele subhanala komad platna Što je, što je ovaj lakše ga poderati, lakše saći teče Pina skrojit odnosno Suhanova i to je to. S tim ideš Suhanova. Ako zaista to znaš, a jedan dan ću vam donijeti ovdje će Pina, pa ćemo i to Suhanova malo praktičnije ovaj osvjetiti Suhanova da vidimo Nema veze. Pičeš mi prva, pošto ti ono sanjaš o nekim tamo diasporcima, drugi ne dolazi. Drugi ne dolazi u obzir. Ovaj tebe ću prvu za će te šta koja insalati licova oni od toga ćemo od toga ćemo od tebe ćemo krenuti tu dove kako ja do nas čat bihđi dunje problem samo ćemo tad najbolje testirati koja od vas boga spremni na bogda da Bog da, da imaš skrojene da bogda da imaš skrojene ovaj ne subhana Allah ja stvarno imam skrojene i moja djeca ih ne možu znači ne mogu otvoriti ni svoj ormar, ni ući u moj sobo ni ustatni, ni ustati, ni rasporediti stvari ili bilo što, a da ne vidi e, oni su u vrećici ovaj, trenutno jedno vrijeme su bili dok sam istalno badla na, na ofingeru prebačeni dio po dio sada su u vrećici iako je Isus znači, vanala vidljivi, oni znaju što je u vrećici I treba da nas posjeća, treba mene da posjeća subhanala. I subhanala drugačije, što čovjek odnosi i zaista kada ti sva, stvarno, stvarno zamotaš se subhanala u te komade običnog platna kada shvatiš eh, subhanala, kada te prekrije sa posljednim komadom čefina da ti nemaš više. Iako, iako si još uvijek na ovom dunjalku, još ti nije ispresala ali tek tada postaješ svjesna u istinu da Onog trenutka kada te stvarno ogasule i zamotaju u ćefina, nećeš imat nikakvog dodirira sa svom vanštinom ovog svijeta. Videćete inshallah obećajem da ćemo to ako Bog da isprobati, da vam dokažem. Bez obzira koliko ovdje bilo se stara mašallah, Allah zna koliko nas sad ima. E, molim Alaha da nas bude još više. Amen. Ovaj nećeš osjetiti da ima jedna Nećeš osjetiti da ima jedno. Jer ti postaješ svjesna da si sama sa svojim dijelima, sa svojim gospodarom. I zaista ako znamo Subhanala da je naše konačno boravište Subhanala, konačno boravište tvoj, i moje i tvoje hladna zemlja, kabur. Evo vam ovaj, e, jučer sam razmišljala Subhanala idući prema tešnju baš ovom ovdje e, tunelu izvanredno urađenom, osvijetljenom širokom dugačkom Subhanala ali hajte zamislite da vas neko sedam dana u njemu zatvori Da ne izlaziš iz nekada. Nikako. Eto možeš nek nekad dadnem ti svu ono subhanava dužinu onog puta, da možeš hodat gore dole, ali da ti nema izaći ne bi bilo lepo ne bi bilo ugodno a zanesli kabur Subhanala hladna zemlja i ti u toj zemlji sama sa svojim dijelima Subhanala, nekom će biti svjetlosti ote, trudimo ote, ote, se pomijem, ote, trudimo ote, ote, se da, da ako ote, Bog da zato, će, zato, zato pričamo o ovome da se trudimo da dobijemo svjetlo Subhanala, ote, ote. ti sa svojim dijelima samo u čefirima, u ledenoj zemlji hrana crva Subhanala postaješ Subhanala ja mu džibe davet, pa odakle nam onda hrabro Subhanala da razmišljam ona kakvim kulama, o kakvom bogatstvu, o nekim dijasporcima, o njihovim penzijama. Ne li Ja ću, to te prepisat, ovaj, prepisat tekim, e, nije više ni srednjim godinama, jel, jes. Yes. Kriza srednjih godina, nemojte joj <inaudible> za, zamjerit sestra. Ni ona, je nije, nema ba, ona ja, još nije, nije tu srednjih godina. Ne, ne znamo, no jak ba, ne što je želiš da se ovo snima, a ne sumnjam da će biti braći u diaspori koji će slušat, ja mislim, hoće, on... hoće sigurno, to imamo sestru čija je posljedna jedina žena, <gledam> takva... Ali ja ne bi opet ako me iko bude prije pitao bil, bil ovaj, takvu preporučila, ja bi rekla bježi, bježi, ona će te sledeće pitat koliki je ti je bankovni račun, šta ju ostavljaš i tako delje, subhanala. Ja se, meni treba ljuba, ja imam dvi krenzije. <gledaj> Sa ćete dvije kad stopavljete nikima. A tema skromnost, a tema skromnost, subhanala. <gledaj> pa vidiš da je skromja. Pa je toliko težan Ne, ne, ne smijemo ne, ne smijemo je, znam ja za takve da ih ima jako puno smhanala ni u kom slučaju ne smijemo da, da želimo onaj svijet e, Moomin kada dođe bez obzira kolika nam iskušenja bila da li iskušenja bila razlog da čovjek kaže ja želim a, a, a više onaj svijet e, dođi molim to ovdje bliže mene O, o, ovo, ovo ovim se ne obraćam samo našoj sestri Subhanala nego svim vama. Ne ne moe da vidim sve. Sjedite dole, brate. Bez obzira koliko iskušenja bila teška, bez obzira šta bio razlog ti suza, šta bio razlog da požališ više subhanala da te nema, čovjek mora da dovi gospodaru moj, molim te daj mi život dok je on dobar za mene. A smrt onda kada mi bude ona bolja. Da moja posljednja djela budu najbolja djela. Nikada, nikada ne smijemo da te ježimo subhanala više. A ne, presu... ako svaki dan čekaš da to bude. Zbog čega čekaš? Kao na primjer? Yes, no. e, to je šeitanska spletka. E, da bi čovjeka opteretio time, jer onaj koji čeka subhanala, u istinu čekaš nekom će... Do... Onaj koji želi subhanala susret sa melekom smrti, on radi dijela da želi da mu melek smrti donese susret sa Allahom uzvišenim u najboljem stanju. I nema razloga za te suze subhanala. A onaj ko plače, plače možda subhanala zato što nije u nekom vremenu u dobra djela i strahuje od ispita, polaganja računa. Jel tako? Ali subhanala još uvijek nije kasno. Dovoljno subhanala da čovjek kaže gospodar, moje, molim te smiluj se, oprosti mi sve moje grijehe Amen. i pretvori u dobra djela i sve ono što je bilo loše, habiveti moja, da se pretvori u dobra djela. Staki dan toga. I ono što, subhanala, ono što u ovom trenutku kad čovjek subhanala, kao, evo, uzet tebe za primjer. Sada iskreno se pokaja Allahu uzvišenom. Možeš da budeš a, bolja od nas svi, da mi je ti svi zavidimo Subhanala na tvojom Subhanala pokajanju i onom što je jučer je bilo možda ne daj Bože, neću sada nabora krađa može da bude i danas hađ Subhanala, može da bude i danas sadaka Subhanala zašto Habibeti, zašto da plačiš Subhanala, zbog straha od smrti ne Neći, nećemo da plačemo, Suhanova. Mi ćemo da se nadamo smrti u najljepšem stanju i da se pripremamo za meleka smrti u svakom trenutku. Ja, ja imam po, potrebu da se oslobodi tereta nekom. Taj teret, šta je? Teret je zato što ti duša nije zadovoljna. Evo, ja ću ti postaviti par pitanja, a, a recimo da znamo naprijed odgovore. Kada čovjek ima teret? Inače ovo ne radimo ovako javno, ali e, sestra je sama izabrala ovako. Kad čovjek ima teret takav kao, koji ti sada imaš, te suze koje su sada subhanala, suze pokajanja, suze čišćenja, subhanala griha, čovjek ima teret kada duša nije zadovoljna. A duša nije zadovoljna kada je nepokorna Allah, subhanala ta. Jesi li pokrivena? enso jel klanjaš svaki namaz e, neđam se klanjati Eto, zadnje vrijeme duša nije duša nije zadovoljna vidiš subhanallahu lazim zašto zašto taj tereta biveti? ti zato što duša zna šta znači propustiti namaz fanala tvoja duša želi da bude pokorna allahu spanala ta želi da klanjaš svaki namaz fanala želi da uživa za namaz sa, u namaz kada čovjek klanja namaz fanala tada je najbliži allahu spanala ta ti kad staneš na namaz digneš ruke kažeš allahu ekber tog trenutka, subhanala, ti razgovaraš sa svojim gospodarom. I duša želi da razgovara sa svojim gospodarom, subhanala. Duša želi da uživa, da bude smirana. Kaže poslanik, salalahole, veselem, bilalo, hajde bilalo, preuči na nezan, da se odmorimo. Da se od odmorimo na namazu. Kada padneš na seždu, najbliže Allahu, subhanala, ta. To duša tvoja želi, subhanala. To duša teži. I ne možemo da kažemo ne mogu da se oslobodi. Ne. Dovoljno, subhanala, da čvrsto kažeš, gospodar moj te zaštit me na šeitana prokletog, pomozi mi da uživamo u namazu. Mm. Tu je dova koja nema apsolutno nijednu prepravitku da, da bude prijemljena spana. Tijelo, Zna, znam da će bit klinat. Tu je samo šeitana želja da tebe odvrati od pravog puta. Zašto? Zato što on Allaho ne može da pazne na seždu. On ne može da obavi namazu, dušo moja draga. A hoće da te kaže nešto, ovo sve nije slučano. Ovi tvoje, tvoje su Uvijek rešenja Subhanala Bist novi Slobeni slo... slo... izplaći Izplaći Izplaći ispla... ispla... no. Tvoja duša Subhanala će biti zadovoljna Ja te vidim, ja te vidim Subhanala Ja znam Jes bučio, došla na početku predavanja. Jesam. Ja sam ja rekla na početku predavanja da ne vjerujem da sve da Subhanova što kažem, ja ja sam ta koja vjeruje da je sve od Alaha, nije ništa od mene. I ovo večerašnje predavanje znači nema e, otišli smo od skromnosti na, na više tema. Nismo slučajno. Vidiš da nismo slučajno Subhanova. I ti nisu slučajno ovdje i nisi slučajno popila se sa, sa onog sprata, uzašla u zastepence i nisi slučajno pustila u suzu i pri, pričala ovo što se pričala i pitalo ovo što spitala. A ako Bog da, inšala, ja sam sigurna, znači, sigurna, ako Bog da, da rezultat, rezultat toga će biti, da ćeš večeras ti klanjati ja, jaci u namaz ljepšu nego ikad što da sada klanjala. Da ćeš uživat više nego što si ikad uživala, inšala, i da će tvoja duša biti zadovoljna i taj teret koji imaš sada, da ga više nikad nećeš. Nema način. Ja znam, subhanallah, lazim, da će te Allah uzvišenje pomoći. Uslov, uslov da budeš sretna jeste da vjeruješ da Allah uzvišenje hoće da budeš sretna. Da daš ti Allahu da bi On dao tebi. A ti znaš šta njemu trebaš dati. I znaš šta očekuješ od neka subhanallah. Allah, svako dobro. dobro. Za ovo služe ljubav ima Allah uzvišenje. Za ovo služe subhanallah naša druženja. Sijedi, tu. Za ovo služe naša druženja spanala. Za u trebamo jedno drugima. Za zbogovog smo ostale ovako dugo subhana laila Dovoljno, dovoljno samo jedan Allahu urobi. Jedna ovakva Allahu urobi na spanala da bude rastrećena subhana da osjeti ljubav u imana, da osjeti slat imana, a ne teret imana subhana laila je velika blagodat. Zato trebamo jedno drugima, Subhana Zato trebamo se osjećati jedna s drugima, Subhana Nikada ne morate podsjećivati I, I da možda da čuješ sa strane, posušalje sestra pitanje e, anonimno, nisi je videla, nisi videla njenu suza, nisi videla njenu žalju, da uživa u imanu, Subhana Allah, nećeš isto doživet kao kad vidiš. Tolaahova milost prema nama, a u isto vrijeme je Allahu ispet prema nama. Kako ćemo pre, postupiti prema takvoj sestri, Subhana Pać mojoj je pokazala da je volimo da je stalo, da nam je stalo da nje smrı. Da njen život ima smisla, sman. Da ona treba sa sa zadovoljstvom, sa zadvojstvom da čeka sljedeći mjesec dana. Supana la zadnje utorak u mjesecu da se ponova ako Bog da inšala družimo. I da nam kaže ako Bog da inšallah da je uživala, da je uživala mjesec dana svojih ibadeta jer Allah tala, nije bez razloga ovdje poslao. I ovo što sam joj rekla, nije apsolutno ništa od sestre Nadije Bez To ti je porukat gospodara. Zapamti tu. Sestre moje drage, evo, da te Allah nagrada ima to sve smisla. Kada vidite ovako nešto, kada vidite teret ovaka, šta je teret jedne duše? Jedne duše koja teži ka Allahovom Allah zadvojstvu. Pokornost je Allahovu spanova ta. Kad vidi te ove iskrene suze Supanova, ovu žalju Supanova da sestra uživa u namaz. Zamislite vi koje imate razne ovodunja, alučke blagodati, koliko su one vrijedne ili koliko su bezvrijedne Supanova. Bezvrijedne, Bog, meni ništa ne znači Supanova. Sve zapamtite, sve što se dešava biva po Allahovoj volji Allahovom određenju. Ovo što se večeras ovdje deslo eh, na, po našim neplanski Supanova, Allah Supanova tela imao plan i kada je prinesa iz dana meni došla ovaj tako ideja da ogura obrađujem femo i kada je Alas spanova tela odredio da naša sestra dođe neko će se zamislit možda njegova iskustenja su u ovom trenutku potpuno bezvredna s halalte, zaista od, odužile smo subhanala, molim uzvišenog Allaha da nam ovo primi subhanala, da shvatimo subhanala, da shvatimo subhanala bezvrednost ovog dunjalka ono u pravom smislu, inšala i sve naredne teme, naravno iće ka tom smjeru, ako Bog ne išala, molim uzvišenog Allaha da nas učini iskrenim momenima, koji će svojim dijelima potvrditi subhanala ono što pričaju riječi. Amin, jara, subhanak, helam, umaj, 55 Ke sa danda, lai lainte sa tirfoje